Abdullah Ibn Mesudi radiallahu në hutregon Ndërsa përshëtisja në dërënojët e medines Bashk me pejgamberin Alehi Selam I cili poet se duke u mbajtur mbi një shkop deg e hurme Ta kohemi me një grupë që i futësh Ata i than njëri tjetrit Pyetini atë për shpirtin Disa than Mose pyesni Që të mos ju jabë në një përgjigje e cila do t'ju zemroj Dërsa disa të tjerë këm gullim për ta pyetur Kështu që njëri për të tjur e ungrit dhe pyreti. O e bul kasim, qështë shpirti? Nërsa pejgamberi Alehi Selam heshti, unë mendova se po i vind e frëmzimi hynor, kështu që qëndrova derisa jo gjende e pejgamberit Alehi Selam kaloi. Pastaj, a i Alehi Selam tha, të pyesin ty o Muhammed për shpirtin. Thuaj, shpirti është qështje që i përket vetëm zotit tim, nërsa juve nuk ju është dhënë, vetëse pak ditur i. Transmetan, Imam Buhariu Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com